I tralla en català. Benvinguts a un nou programa de Canya i Tralla en Català Salutem a tots aquells que ens escolteu des del de nostre blog canyaitrallacatalà.wordpress.com des del bloc de Ràdio 77, 77.wordpress.com o des d'Ona de Mediterrània al 98.0 FM els divendres de 11 a 12 del vespre I de si, sí, benvinguts a un nou programa de canya i treia en català, com sempre estic acompanyat d'Antoni o Hola Toni. Benvinguts a tots, ben content d'estar aquí. I de quan toca. Començam directament amb aquest programa, en la llista de reproducció, i anem amb una versió feta per sa banda Noctambulus, grup que fa tribut a Sanc Traït, uh, sa versió com vols poder superar, suposar, de Sanc Traït, però la cançó està estret del disc eh, No hi ha qui, qui, qui els pari, que és un disc on moltes bandes varen fer un tribut a, a Sang Trade. I la cançó que versiona Octàmulos, que a més és la que obri aquest àlbum, és Els senyors de les pedres. De, això era Noctambuls, amb la seva cançó Seu Tribut, al Senyor de les Pedres, de Sant Traït. És un clàssic, aquesta cançó. Uh, és un àlbum que jo encara tinc per, pendent per mm -hmm. escoltar, perquè fa relativament poc, s'han regi registrat aquest mateix, mateix any, aquest mm -hmm. mateix any no. L'any passat, 2014, perdó, <laughs> però en els finals, podríem dir, no? Mm -hmm. Bé, doncs, pues, deixem-me aquí, no? Sí, al següent... següent... grup, que, que és un canvi important de, de registre i d'estil. Passam a un grup que s'hi diu 121 decibels, un grup de València, que toquen una espècie de rock alternatiu, digue jo. Sí, allà, allà. se fiquen dins cindy tot. Sí, un rock indie suau, però sona bé. Amb un àlbum seu que s'hi diu Les Soto i una cançó que s'hi diu A Cada Instant de 121 decibels. I doncs, sí. això era 121 decibels amb el seu rock alternatiu, rock indie allà, allà. Sí, sí, una banda bastant melòdica, sí, però... però té seu puntet així potent i sí, rabiós. Uh -huh. Bon grup, bon grup. Seguim ara amb una altra banda de Lleida, que sí que és ràpida, contundent i tot el que te puguis imaginar. Rabiós la camalla I... tota sola. <laughs> a més, es... el tema que escoltarem més de Res, un minut... Sí, Poc o més, no? Sí, un minum 23. Exacte. de sa banda Carbunco, Carpunco, eh, com he dit des de Lleida, i practiquen un hardcore punk bastant agressiu, podríem dir, fins i tot. Eh, el tema que escoltarem és del seu disc Ensenyando los dientes, del 2012, i estem tema Llenya a la foguera. ja està això de Carbunco de Llenya ah, de la Poblera ràpid i directe bua bua bua necessità necessitàvem necessitàvem un, una mica de, de rapidesa no? sí exacte per no dormir-me exacte ben bé bé ara passam a Euler un grup de ja diria que fins i tot de metal progressiu sí se podia perquè, catalogar així sí exacte perquè té un toc molt progressiu i un rock metal progressiu està allà allà un grup que s'ha molt bé, que s'hi diu Euler. I fa poc ha entrat un nou single d'un àlbum seu que s'adirà Sandra. Sí, que més mous l'acaben d'enviar. Sí, exacte. Sí, sí, Us acaben que... de dir que acaben de treure més video, videoclip amb mm. el tema. I si el voleu veure està penjat en el nostre Facebook. I, això. I, i bé, això, eh? dir, ja ara, està penjat el videoclip. Sí, ara un... escoltarem el tema. Mm -hmm. Un molt bon tema que s'hi diu Paràleg d'Euler. De Thank <laughs> I de si, sí, això ha estat Euler amb aquest gran tema pròleg, esperàvem amb que surti totes CD mm -hmm. Això és un pròleg no? Exacte <laughs> I seguim amb més anem amb ràbia positiva desapareguts, ràbia positiva i el que escoltarem és del seu disc Paraules que han registrat el 2002 i el tema que escoltaràs el tema que escoltarem és Civilitzant Civilitzant ràbia positiva ràbia a tot el exacte, ja ho diu el seu nom sí, una ràbia, banda però allà... alegre, ràbia sí, positiva, sí, sí, és de sí. qual sí, sí. <ríe> una bandallada desapareguda que mm. la vam escoltar fa temps i se trobava a faltar allà <ríe> sí, sí, sí, feia temps i s'enyorava, senyorava. Mm. bé, ara passam a, of course un grup de, realment ells se defineixen com una mescla d'estils perquè realment és veritat que mesclen bastant d'estils però aquesta cançó se podria dir que té un toc més metal, o així, un toc més dur, més potent, del seu àlbum Canviant de Temps i la cançó que és Respecte de Of Course.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 ao teu programa musical em català All right, I think we've got it now. Començar amb aquesta secció. Bé, si s'altre dir jo vaig dur Rise Against, aquesta vegada duré The Killing Tree, uh, banda on també està formada pel pues, cantant uh, de Rise Against, és a dir, en Tim McIrath, si no m'equivoc, de pronunciació. Uh, avui posaré un tema d'aquesta banda, com dit, the, the Killing Tree perquè és una banda espectacular, tenen un son molt potent en comparació amb Rise Against. Et so de The Killing Tree és bàsicament post-hardcore eh, mesclat amb metal. Mm, com si que fessis, et so Rise Against i el mesclisis molt amb metal. molt de resgat, uh, Més resgat que melòdic. I... Um, destacar sobretot també les lletres, però les lletres són molt macabres, se podrien dir. Uh, aquesta banda més... Va començar a tocar en el 99, que també és mateix coincideix amb, amb Rise Against, i els àlbums eh, són tres i només tenen una llarga, un llarga durada que eh, ja la primera vegada que vaig, que vaig escoltar, que vaig dur aquí, The Killing Tree, vos vaig recomanar i vos torno a recomanar. I és un àlbum, com de molt macabro, per què? perquè pues eh, aquest àlbum, a cada introducció de, sa, de, de cada cançó, eh, té eh, com un petit un petit diari com un petit diari d'una lota que de fet el van trobar a un fems d'un garatge. I con això, és un diari d'una lota que s'anomia, Helena... Helen Trent. No, això és el nom de l'àlbum. Ah, eh, el nom hi Helena Mary o una cosa així. I crec que hi ha una, una sèrie de televisió de l'època de, de, de la Picó que se diu The Romance of Helen Trent. Ah, I supos que hagueren fer coincidir amb el nom. I s'avallen sorprendre també en sa, en sa coincidència de so de, de The Killing Tree amb uh, aquesta aquest diari tan macabro d'aquesta lota, que de, de fet escoltarem uh, un tros. <laughs> Bé, el que escoltarem és uh, Sweet Shable Architects, ja amb aquest nom vos podeu imaginar. Aquest tema és The, the Killing Tree. <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, i feel really alone, told them, and I mean I kept hearing everybody say, don't get in a relationship, don't get in a relationship, a relationship will screw you up, don't get in a relationship, don't get in a relationship, a relationship will screw you up. They were all right. Die! Look at me too, please, quick release Such a pretty face, too late for now Look in time as the path Open, pay attention Quiet, please You have to change now, standing in Like what's all great reality Because the heart is the ha estat The Killingtree, amb el seu gran tema Switchblade Architect, un nom bastant... Sugerent. Sugerent, sí, sí, sí. I més, com bé us comentava aquest inici amb aquesta bou de sa dona, que no sé si ho heu pogut abraçar, apreciar bé, però diu una espècie així, no?, de que l'acaba de deixar el lot i està una mica desesperada, no?, i que se caga totes les relacions, unes coses així. A més, ell en relació amb això. Mm. I és, hi ha, de fet, una entrevista que li fan anar escantant, que diu que li assusta i totes les relacions que hi ha entre, entre, entre aquestes gravacions. És mm. es, espectacular, sí. No sé quina impressió t'adona, tu, de Killing Tree. Sí, també... Bé, bueno, un poc, lo que has dit band, realment, és com un rege més metàl·lic, més agressiu, i mm. jo crec que és tal qual això. Clar, és més metàl·lic en tot el que això comporta. És més agressiu, és més dur, més desgarrat, té més canvis de ritme, la temàtica també és més típica sí, dels metals, se podria eh. dir, perquè el rege és més crítica, mm. i tal, i en canvi, aquesta, bé, Switchblade, bé, que és... Bé, com has dit tu, és... Navalla. Uh -huh. Fui de la navalla, no? Mm. I, és sí. més sugerent, més macabre, com ve uh -huh. clar, això és bastant típic d'Smetal. I a més són totes les cançons que són així, més aquesta cançó és una de les més curtes podríem dir perquè les sí. altres són bastant més llargues uh -huh. i de potències són bastant semblants. Uh -huh. I això és una mica també el que trobem a faltar, no?, que és de Killing Tree, no?, per no tornar? <laughs> Sí, aquests esgarros i aquests semis sí. esgarros que fa durant tota sa cançó, que mm. quedan brutals, molt, molt bé. Espectaculars. Mm -hmm. Recorda fins i tot aquesta cançó uh, State of the Union, The Rise Against, mm. el que passa és que aquesta és més... un més complexa, sí, molt sí, més complexa sí. i més contundent, podríem dir. Sí, Però sí. Uh, State mm. of the Union és de... Palo. Sí, el que és més apinyon, ¿no? sí, més sí. velocitat per un tubo i... Y... Mm, però a l'inici d'aquesta també és això, es mm. comença amb aquesta introducció de la guitarra i comença molt d'arreu. Mm. A mi sempre m'ho ha recordat molt, eh, aquesta, a més, Estetov Dino és la cançó que més m'agrada de Rise i m'hi recorda, per això, una... això l'he dut, de fet... I bé, per acabar allà i passar la teva cançó, doncs pues, volia comentar un darrer detall d'aquesta de, banda, i és que, com bé he dit, i de quan, quan estigues cantant o canta amb Rise Against, i d'on, en mateix moment, es, també gravaves els primers àlbums de Rise Against, però sa, sa gent discogràfic de, és conegut, Fat Rake, uh, chords de... Desconegut Fat Mike, eh, cantant de noia fets, cantant i baixista i de, no deixava que eh, el cantant gravés amb un altre sergi discogràfic. I què és el que van fer? Tota sa banda de The Killing Tree se va canviar el nom per poder gravar eh, aquest àlbum. Bé, no sé si és aquest primer. No sé quin, exactament quina, quina època és. Mm -hmm. no, no, no, no recordo els anys. Però això, van se van canviar els noms per poder gravar Uh, per enregistrar prim, els seus primers treballs, no? Cosa curiosa Cosa curiosa cosa De fet, curiosa. si vas a Wikipedia, te posa a baix uh, components te posa nom de tots i entre parèntesis, nom, uh, nom inventat, diríem, no? El <laughs> nom que van utilitzar per poder gravar per Sí, si per tinc... poder gravar Ostres, que gran, que gran <laughs> No, jo no ho he mai, de fet Que va, que va. El que fa el món de la música. Sí, sí. I de fet és raro perquè uh, Fat Rec, uh, aquest segell discorèfic, se coneix com a un segell per, per apoyar les bandes més joves que comencen a entrar dins l'escena punk I, i és raro, no? Mm. Complicat, però bé, bueno, cada, cada segell deu tenir sa també això, que, clar, això fa passar, fa un cremull, sí, no? I són uh -huh. històries que van de boca en boca i acaben com acaben, no? Sí, això claríssim. Sí, sí. Però bé, és a dir, és tallar, no? És, és, sí, és creïble, també, perquè... També. A mi que m'acosta de creure això, el que t'acabes de dir, que, que, que, ah, no, que sigui que... aquest segell, precisament. Clar, és, aquí segurament el que no creguin, que doncs, siguin els intríngulits de la història, però... Sí, que va passar no posen dubte, però clar, pot ser ha cosa més que no sabem i sí. li donen un toc més de sentit, perquè realment no té molt de sentit, això, però bé. Idò res, si t'apareix, passava-me'n els deu tema. Sí, ara jo, bueno... Que, que no teva, té res a veure. veure, és totalment oposat, com, com és normal en aquesta secció, que sempre duïen coses molt diferents. Això cerca'm, exacte. I he duït un tema d'un grup que, bé, bueno, bastant conegut, eh, se diu Tineixos D. I bé, per qui no el conegui, és un grup que té en, en Jack Black, de fet, sector, diguem, de cine, que ha fet les típiques... Eh, bé, de Pick of Destiny, que són amb aquest mateix grup, per dir. També, jo que sé, Escola de Rock, aquestes típiques que són més... Que tot s'ha de dir... És eh? es que, es que li poses sa bou, eh, en castellà un poc vergonyós. s'ha sí, de dir, eh? sí, sí, Tot s'ha de dir. Jo sempre el miro amb això original, és a dir... The Peak of Destiny, jo de fet me vaig negar a veure'l en castellà, i la vaig dir directament en versió original, perquè dic, no, tio... Eh, perquè no ho sàpiga i que segur que molta gent ha vist aquesta pel·lícula, mm -hmm. School of Rock, i doncs qui, qui tradueix en, en Jack Black és, és cantant de El Canto del Loco. Ah, eh, sí? Sabies, no, tu, hosti, no, no, no ho sabies tu, No ho sabies. No ho crec. En sèrio, és cantant del del El Canto del Loco. Ah, carà, que... Us, ara me fa encara més ràbid versió doblada, tu. Versió original, ja ho dic. Que fort, no ho sabies? No, tio, en sèrio que no ho sabies. Joder. Jo ja, ja dic, en versió diguem, doblada, de, crec que he mirat mitja de pel·li com a molt. O sigui, vaig dir, capa, i la vaig posar en a... original. Sí, no, i a més millora molt. Sí, sí, sí, original. Exacte però a més se fa raro sobretot es fer... en aquesta no tant, però a les altres se fa molt raro és dir sentir una bou i després una altra que, que cantes diferent i no, no quadra, no, no quadra. Sí, sí, altre jo no, no, no l'he vist en... de no, no, és dir, l'he vist però no, no l'he vist en castellà l'he mm. vist en versió original sí, no, ja que i, i l'he vist i, super amb ja, mala qualitat perquè sí. aquí no havia arribat encara mm. sí, no bueno, per mi ja vull dir, està penjada de YouTube i això és sencer ah, sí? crec, no estic segur, però durant un temps va estar penjada de YouTube ah però bé, sense enrotllar-me més Tenacious D tenen un àlbum que també s'hi diu Tenacious D i realment m'ha costat triar tema perquè n'hi no ha de molt bons però ha dit un tema seu que se diu Explosivo de Tenacious D I climb upon my faithful steed Then we're gonna ride, gonna smoke some weed Climb upon my big ass steed And ride ride ride Known as the Geeker of <laughs> Also known as the Angels. Sí, això ha estat en la seva cançó explosivo <güls> enormes són enormes aquesta molt, gent molt grans, molt grans tenen cada himne podríem dir sí, sí bé, Tot ara un... m'ho contaves d'un concert seu que sí. bé, digues, digues no com simplement comentava que bé, acaben de treure un àlbum i a la portada de l'àlbum surt una fava <laughs> amb unes ales, i van tocar en directe en el Rogan Ring de... crec que va ser Alemanya, i van fotre aquesta perdiu allà darrere de l'escenari. I, gran. a part, també volia comentar que a Spotify surt aquesta perdiu pitxalada. <ríe> Clar, que és molt gran. Aquesta perdiu ja estic bastant convençut, que té molta a veure amb el videoclip de la seva cançó Fuck Her Gently. Que és una balada, quan dius... Sí, sí, sí. Això, Park sí, sí. and És molt bona aquesta cançó, molt, eh. molt bona. Sí, sí, això t'he de que aquesta temàtica que té aquesta banda és pura comèdia. Sí, és comèdia metal. Comèdia metal, sí, sí. I va molt relacionada amb, amb la seva eh, feina d'actor, no? També, perquè té programes de, de comèdia. Sí. De fet, també surt... Eh, hi ha un vídeo que rula per, per internet que és que versiona, crec que és la Job 2A de, de System of a Down i la sí. fa super així en conya que és tot que, que... I fa, I fa, fa de la seva manera sí. també sí. I... que de fet ara mmm, en el disco aquest t'inicius dient entre cançó i cançó quasi sempre hi ha un intro de veu sí. un tros com a de diàleg i és que t'aixapes n'hi ha, ha, ha cada un que fan <laughs> increïbles Mol sí, sí. molt, molt bons. Ja, ja metgevo amb, amb aquest àlbum. Ah. Una espècie ah. de psicòstic, però diferent, no? S'ho podria dir. Amb um, acústic, no? Sí, exacte. <laughs> sí, sí. Tenen també temes com... Eh, que no hem volgut dur perquè ja som massa coneguts, no? Mm. On són de metal o triviat. O de Bells of Boss, de... Sí, sí, sí. És que sí, sí, bon. sí. estàs d'aquí cap 1, que tampoc no ho ah. dic perquè és molt coneguda, però molt bon aquest tema. Mhm. Si no els molt coneixeu, bons. vos recomanàvem que els acerqueu Exacte. perquè valen molt la pena. Molt bons, molt bons. I bé, per mi poden anar per acabada aquesta secció? Jo crec que sí. I bé, ja acabem amb aquest programa, ja n'anem despedint i eh, partim amb la cançó de Bacora, DDK, que tenen un àlbum que s'anomena Surfen Raspall, bon titol d'àlbum. Bon titol, i de la cançó també, perquè val, val la pena escoltar aquesta cançó perquè riureu una estona. Molt bona cançó i, i bé, ja despedim el programa i fins a pròxima. Vinga, molt d'escoltam, gràcies a tots i sort. Adeu.